Завжди хвилююсь, коли бачу Агаву. Сіру корону твердого листу, зубатого по краях і гострого на вершечку, як затесаний кіл. Розсілася по терасах і коронує скриту силу землі. Або її цвіт – високий, подібний, зелений стовбур з вінцем смерті на чолі. Бо така таємниця Агави. Вона цвіте, щоб умерти і вмирає, щоб цвісти. Ось вона, та що вічно мене хвилює, що тільки раз розцвітає квіткою смерті. Сиза серединка міцно згорнулась, і в муках, стипивши зуби, одриває от серця листок за листком. Закаменіла на каменистому ґрунті і прислухається жахом, як росте, стигне і рветься з неї душа. І так роками. Десь там, глибоко, під сірим дзвоном коріння, щось вистигає таємно, витягуючи силу серця землі, а Агава з очаєм стулює листя, немов почуває, що родини принесуть смерть. І на кожнім листку, який з болем одриває от серця, лишається слід від зубів. Все має пору. Для всього приходить свій час. І для агави. Те, що таїлося в ній, продирає нарешті тісні обійми і виходить на волю, як велет, несучи на могутньому тілі, яке може зрівнятися хіба з сосною, цвіт смерті. Обвіяна вітром, ближче до неба, агава бачить тепер чого не бачила перше. Вона бачить море і скелі, перша зустрічає схід сонця, Остання ловить червоний захід, а вітер шумить коло неї так само, як і в короні дерев. Сизі листя в'януть тим часом під нею, отхиляються, як недужі, по них стікають дощі, сині зуби мертво блищать на сонці, корона сохне і м'якне, наче ганчірка, а квітка на високому пні вітає сонце і море. Скелі та далекі вогкі вітри Гордим і безнадійним привітом засуджених передчасно на смерть. Отчиняючи вранці вікно, я раз у раз бачу ряд світущих агав. Стоять стрункі і високі, з вінцем смерті на чолі, І вітають далеке море. Аве море, морітурі те салютант. Будь здорове море. Ті, що йдуть на смерть, вітають тебе.